Ghilnitată, bun și sfânt, și în cer și pe pământ, ghilnitată, bun și sfânt. Priotul Valeriu vă va aduce în următoarele 30 de minute programul I197 al emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Lecțiunea noastră de astăzi se va deschide cu o meditație supra versetului 15 din Ioan, capitolul 17, numai înainte însă de a vă citi un dialog între un tată și o fică. Într-o zi o tânără ceru voie tatălui ei să meargă la una din prietene, o fată cunoscută pentru ușurătatea ei. Nu, fica mea, nu-ți dau voie," a spus tatăl. Dar de ce, tată, oare n încredere în mine, mă crezi lipsită de caracter și consider că voi fi influențată în rău dacă mă duc acolo?" Tatăl nu-i răspunse, ci îndreptându-se spre vatră, luă de acolo un cărbune pe care a vrut să-l apropie de fată. Aceasta, speriată, făcu un pas înapoi. Tatăl însă îi spună Ia-l în mână, nu o să te ardă Fata a luat cărbunele în mână În mâna ei fină și albă Dar văzând că se murdărește cu negreala lui L-a aruncat supărată cât colo Fata mea A spus atunci tatăl După cum vezi cărbunele Chiar dacă nu te arde Totuși te umple de negreală Iubiți ascultători Am înțeles morala acestei Povestiri Sper că da Chiar dacă presupunem că lucrurile din lume nu ne ard, ne murdăresc. Cât privește paza Domnului, am auzit o vorbă înțeleaptă de la cineva. Dumnezeu păzește pe cine se păzește. Am învățat vorba aceasta de la un cetățean care mă ruga să-l conduc cu mașina, nu-i plăcea să conducă, n am învățat niciodată să conducă mașina, și într-o împrejurare în care mergeam cu viteză prea mare, mi-a tras atenția la care îi spun, lasă că ne păzește Dumnezeu. Și atunci el mi-a spus, știi ce? Dumnezeu păzește numai pe cine se păzește. Aviz amatorilor. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântești și ascultarea mesajului de astăzi, să ne atragă atenția tot mai mult cu privire la curăția în care ne-ai așezat în Domnul Hristos și la datoria noastră de a ne păzi această curăție printr-o viață curată și să nu uităm că le rele strică obiceiurile bune așa cum ne-ai lăsat în cuvântul Tău. Ajută-ne, te rugăm să învățăm toate acestea din dragoste pentru Tine și pentru Sfântul Tău nume. Amin. Nu! Privi cu ochi trecutul și cu ochi spre viitor. Nu fi jumătate în soare, și altă jumătate în nor. Nu fi jumătate în soare, și altă jumătate în nor. Și-apoi peste O clipă jar Nu fi cu Hristos Acum Și-apoi cu Satana iar. Nu fi cu Hristos Acum Și-apoi cu Satana iar. Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 15 al capitolului 17 din Evanghelia după Ioan, unde parcurgem împreună rugăciunea Domnului Isus, așa zisă rugăciunea împărătească. Iată un alt articol al rugăciunii lui. Citesc. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Aceasta este rugăciune, așa cum am spus, adresată Domnului Isus către Tatăl înainte de plecarea din lume. Domnul Isus nu vrea ca ucenicii lui să fie luați din lume, căci și el a coborât din cer în mijlocul lumii ca să învețe calea adevărului, să aline durerile celor suferinți și apoi să-și dea viața pentru mântuirea tuturor. Că el se retrăgea din mijlocul mulțimii pentru câteva ore sau câteva zile ca să se roage să stea singur cu tatăl, acest lucru este adevărat. Dar îndată ce îi sprăvea rugăciunea și timpul de cugetare, venea în ogorul lui de lucru. Învăltoarea lumii, Mântuitorul nostru ne dăruiește zile sau chiar săptămâni de tăcere, dar nu ne ia din lume. N-a fost niciodată și nici nu este intenția Domnului să ne izolăm trupește din lume. Vigeriile lumii ne fac să ne adâncim rădăcinile credinței noastre în Domnul Isus. Iată unul din serviciile pe care ni le face lumea care ne înconjoară cu împotrivirile, cu păcatele și cu ispitele ei. Nu te rog să iei din lume, spune Domnul Isus. Numai o dragoste nepricepută s-ar ruga să cruțe pe cei dragi de neplăceri și lupte. Această dragoste uită pregătirea pentru ziua lui Hristos. Domnului Iisus îi stă pe inimă acest lucru. El păzește pe ucenici de cel rău ca să nu fie biruiți de lume și să nu cadă pradă celui rău, dar îi lasă în lume. Căci legăturile cu lumea, într-adevăr, sunt o mare primejde pentru copiii lui Dumnezeu. Câtă mângâiere este deci pentru noi când vedem că dorința de a fi păziți este cuprinsă în rugăciunea marelui nostru preot. Am ajuns acum la versetul 16 din Ioan capitolul 17 unde Domnul Iisus spune Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Dacă ucenicii nu erau din lume, de unde erau? Un singur răspuns adevărat se poate da, din cer, așa cum era Hristos, învățătorul lor. Toți adevărații credincioși ai Domnului Iisus care prin credință și pocăință au fost născuți din nou, nu mai sunt din lume, ci din cer și locuiesc prin credință în locurile cerești, cum scrie la Efesen 2 cu 6. Împărăția lor este cerul, starea de cer. Ei nu au nimic comun cu felul de a fi al lumii, așa cum pasărea nu are nicio legătură cu felul de a fi al peștelui. Pe pământ ei trăiesc în rânduiala cerului, unde nu sunt nici națiuni, nici religii, nici clase sociale, nici frământări politice sau economice. Ei sunt cerești nu pentru că se silesc să fie așa, ci nașterea lor din nou le-a dat firea, na felul de a fi al cerului și de aceea au ei viața cerului. Un pom bun nu se silește să facă roade bune, ci ele sunt bune pentru că așa este soiul, așa este felul pomului. Ei nu sunt din lume după cum nici eu nu sunt din lume. Iată un fapt de cea mai mare însemnătate. Orice copil al lui Dumnezeu nu mai face parte din lume. Dacă suntem din lume, având felul de a fi al lumii, nu mai suntem mai Domnului Iisus Hristos. Mântuitorul nostru a umblat printre tot felul de oameni. El n-a stat departe de lume, ci s-a amestecat printre vameși și păcătoși, îndemnându-i să se pocăiască. A primit poftirile fariseilor cu același scop, să indemne îndemne la pocăință. Însă n-a făcut și nici n-a spus ceva prin care să se pară că ia aparte la ceea ce e rău în faptele, obiceiurile și religia oamenilor, nici nu s-a dat în lături să arate că nu încuvințează nimic rău și păcătos. Domnul Isus n-a căutat plăcerea lumii, n-a căutat plăcerea lui, ci Domnul Isus a căutat binele altuia atât cât i-a îngăduit adevărul. El a venit în lume ca să mărturisească adevărul. Tot astfel și ucenicii lui trebuie să mărturisească adevărul. Ei sunt lumina lumii care trebuie să țină sus cuvântul vieții. Dacă ar fi din lume, n-ar putea să o lumineze. Amestecându-se printre oameni, ei trebuie să poarte pe ei asemănarea, limba și strălucirea cerului. Viața lor, vorba poetului Tagore, curge prin peșterile morții, ducând viața cerească pretutindeni. În versetul următor, la versetul 17, din Ioan, capitolul 17, Domnul Isus cere Tatălui în rugăciunea sa, Sfințește-i prin adevărul tău, Tată, cuvântul tău este adevărul. Iată aici una din cererile de foarte mare însemnătate cuprinse în rugăciunea Domnului Isus. Și Tatăl, în dragostea sa nemărginită, Împlinește această cerere clipă de clipă pentru toți credincioșii săi, pentru toți cei născuți din nou cu adevărat. Pe aceștia îi sfințește el prin adevărul său. Lucrarea de sfințire prin adevăr se face încet, dar sigur, așa cum se face creșterea unui copil. Nimeni nu poate ajunge sfânt decât prin adevăr. Lucrul acesta trebuie să fie cunoscut foarte bine de toți oamenii. Domnul Iisus a rostit acest cuvânt. Ei bine, dar ce însemnează cuvântul sfânt? După toate tălmăcirile date și după înțelesul care se desprinde din Sfânta Scriptură, sfânt înseamnă așezat pus deoparte, separat, ales din sau mai cuprinzător, neamestecat. Numai adevărul în toate laturile lui desparte în două omenirea, adică face sfințirea. Dumnezeu ne vrea numai pentru sine, neamestecați, cu nimic din ceea ce este străin de el, de felul lui de a fi. Și acest lucru, după cum s-a spus, se face numai prin adevăr. În vederea aceasta a trimis el pe Fiul său pe pământ, adică să vestească adevărul care separă pe oameni, îi alege pentru Dumnezeu. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume, spune Domnul Isus, ca să mărturisesc despre adevăr. Întotdeauna adevărul nu-i decât unul, spune înțeleptul francez Montaigne. Orice ai face, spune un alt înțelept, aceasta-i situația. Majoritatea oamenilor trăiesc mai mult după modă, după mulțime, decât după adevăr. Iar Domnul Isus cere aici, sfințește prin adevărul tău. O, adevăr, adevăr, cât de duios suspine spină sufletul meu după tine, spune fericitul Augustin în lucrarea confesiunii. În lume este atât de multă minciună încât omul o respiră cum respiră aerul. Un profesor american, Tom Berman, a alcătuit un dicționar de erori, așa numitul Dictionary of Misinformation. În cercetările lui, Berman a adunat mult material, așa încât dicționarul unic în lume se bucure de un mare interes. Nu înseamnă că, dacă este atât de multă minciună în lume, nu mai este adevăr. Adevărul există și nu e greu de găsit dacă este căutat cu credință și cu inimă curată sinceră. Nu e greu să găsești adevărul, spunele Marele învățat Nicolae Iorga, ci dorința de a găsi adevărul. În fiecare generație există numărați oameni care își jertfesc averile, timpul, libertatea și chiar viața pentru cauza unei religii. Dar pentru care religie? Aproape întotdeauna pentru cea în care s-au născut. Dacă s-au născut musulmani, își dau viața pentru islam. Dacă s-au născut ortodoxi, li se dă cel mai logic lucru din lume să-și dea tot pentru ortodoxie, pe când cel născut protestant va considera protestantismul de la sine înțeles. Vedeți, convertirile religioase sunt foarte rare. Nu există oare izbăvire din această încurcătură? Ba da! Domnul Isus ne cheamă la Sine, El fiind în afara taberelor naționale, confesionale, politice, sociale și așa mai departe. Cuvântul Lui este adevărul pentru că El, El însuși în trăirea Lui, este adevărul și pentru că este una cu Dumnezeu Tatăl. Cuvântul Tău, Tată este adevărul. Da! Sufletul nostru însetează după adevăr, iar adevărul întreg îl descopere Dumnezeu în cuvântul său, în toate privințele, nu în doctrinele și învățăturile fiecărui cult ori de care ar fi el. Sufletul nostru însetează după adevăr. Și ce minunat este acest adevăr arătat între altele în cuvinte ca acestea. Biruiește răul prin bine sau... Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, zice Domnul. Dar, vedeți, tot Cuvântul lui Dumnezeu vorbește și despre starea de păcat în care se găsește orice om. Doamne, ai miră de mine! Sunt cuvintele care au în adânc răsunet în inima noastră. Și tot în Cuvântul lui Dumnezeu ni se spune: Nu te teme, crede numai. Da. Acest glas în Domnul Isus Hristos e cu adevărat glasul care răspunde nevoilor adânci ale sufletului nostru. Pentru trecut iertare, pentru prezent pace, pentru viitor nădejde. Cuvântul lui Dumnezeu are dezlegare pentru orice împrejurare, are leac pentru orice durere. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Ori de câte ori vorbește Dumnezeu, cuvântul spus de el este adevărul absolut. Sfânta Scriptură este cuvântul lui Dumnezeu, deci adevărul absolut, la care nu se mai adaugă și de la care nu se mai scoate nimic. Despre cuvântul lui Dumnezeu cuprins în carte, spune un scriitor creștin, se pot spune cele mai paradoxare, cele mai contradictorii lucruri. El este accesibil tuturor și nimănui. Se adresează fiecăruia și niciunuia. Se potrivește fiecărui veac, dar nu-l cuprinde niciunul. Rezolvă problemele veșniciei, dar pare că le are în vedere numai pe cele prezente. Are aroma trecutului, multimilenar și prospețimea dimineții cu rouă. E veșnic în prezent și pururea în viitor, dar cu adânci rădăcini în trecut. Fiecare se poate adăpa în această apă care țişnește până în viața veșnică copilul mic ca și bătrânul, băcanul ca și plugarul, analfabetul ca și savantul. Doamne, cuvântul Tău este adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu este Hristosul întrupat. Tot ce a spus, a lucrat și a trăit El este adevărul absolut. Privind la Hristos... Pricepem tainele adevărului și prin primirea lui în viață ne sfintim. Sfântul Augustin spune așa: Cuvântul tău, o Doamne Dumnezeule, e adevărul veșnic care întrece toate fapturile tale cele mărețe. Cuvântul tău însuși ridică la tine pe cel supus. Iar aici, pe pământ, cuvântul tău, mântuitorul nostru, și-a clădit ca să o umilă din lutul nostru ca prin sine însuși să smerească pe cei mândri și să-i cheme la sine, iar ei, văzând înaintarea lor, în, înaintarea lor dumnezeirea ta îmbrăcată în corp neputincios, se îngenunche înaintea ei să se reazime de sânul ei, iar ea, dumnezeirea ta ridicându-se spre tine, să-i ridice și pe ei de jos de acolo, la tine. Adevărat scrie și origen despre cuvântul lui Dumnezeu. Toată silința noastră, zice el, trebuie să fie spre a pătrunde pe câte cu putință adâncimile cuvântului lui Dumnezeu ca să pricepem adevărul curat, dezbrăcându-l de pildele și asemănările sub care se întâlnește. Dragii mei, adâncind zilnei cuvântului Dumnezeu, suntem izbăviți de amestecul cu lumea, chiar și cu lumea religioasă mai ales, plină de învățături străine de adevărul dumnezeiesc. Ca să nu ne umple diavolul cu învățăturile lui, haide să ne umplem noi neîncetat inimile cu cuvântul lui Dumnezeu. Într-un vas plin nu mai încape nimic. În lumea minciunii numai adevărul ne poate păstra sfinți neamestecați. Cel amestecat cu lumea, chiar dacă știe și rostește cuvântul, cu gura este un intinat. Dumnezeu nu-și face lucrarea prin el. Numai cuvântul lui Dumnezeu, întrupat în noi, în trăirea noastră, prin ascultare, ne sfințește și ne face potriviți pentru lucrarea lui Dumnezeu pe pământ. Cel sfințit de cuvânt poate sfinți pe Dumnezeu în lume. În versetul următor, versetul 18 de la Ioan 17, Domnul Isus se roagă, Cum mai ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Trimiterea Domnului Sus în lume a început cu dezbrăcarea de sine și apoi a urmat toate celelalte. S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob. La fel începe și trimiterea noastră. Dacă voiește cineva să vină după mine, spune el să se lepede de sine, la Luca 9,23. Aceasta este prima treaptă pe scara vieții unui trimis al lui Dumnezeu. Un adevăr limpede se desprinde din versetul de mai sus și anume... Răscumpărații Domnului Isus, toți creștinii adevărați, sunt trimiși în lume, adică veniți din altă împărăție. Împăratul acestei împărății i-a trimis în lume. Deci, duhovnicește, ei nu fac parte din lume, cum nici mântuitorul lor nu făcea parte din lume. Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, a fost trimis de Tatăl în lume ca să dea lumii viața, așa cum scrie la Ioan 6,33. Prin cuvântul său, prin minunile sale și prin trăirea sa, el aducea în lume o altă viață, arăta o altă rânduire, rânduirea din împărăția lui Dumnezeu și căuta cu stăruință să înduplece pe oameni să primească evanghelia adusă de el. Dar ucenicii săi, adică toți creștinii adevărați, să aibă ei o altă trimitere în lume, deosebită de a lui? O, nu! Cuvântul este limpede! Cum mai trimis tu pe mine în lume, tată, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Nici mai mult, nici mai puțin. Dacă Mântuitorul nostru n-a venit în lume ca să primească felul lumii de a fi, ci să-i dea el felul lui de a fi, tot așa și noi, cei care am fost născuți din nou, care am primit o fire nouă, firea lui Dumnezească, am fost trimiși în lume ca să-i aducem pe Hristos viața lui, felul lui de a fi. Căci în mărturisirea aceasta se află adevărata mântuire Un înțelept zicea că oamenii sunt de trei feluri Mai aleși decât tine, mai jos și asemenea ție. De cei mai aleși se cade să asculți Pe cei mai de jos să i cu blândețe Iar celor asemenea ție să nu te împotrivești Vedeți, oamenii aleși sunt numai cei duhovnicești Cu anumite daruri din partea lui Dumnezeu de aceștia să ascultăm totdeauna când ne spun cuvântul curat al lui Dumnezeu. Ei sunt trimiși și lui. O carte veche didahiei le spune Să-ți amintești zi și noapte de cel ce îți vestește cuvântul și să-l cinstești ca pe Domnul. Oamenii pământești sunt cei care nu cunosc pe Domnul Hristos. Pe aceștia să-i ajutăm, prin cuvântul mărturisirii noastre, să vină la Domnul Isus. Iar oamenii asemenea nou sunt toți și Domnului Isus pe care trebuie să-i primim și să-i iubim ca pe Mântuitorul nostru. Cum mai ai trimis tu pe mine, zice Isus așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Domnul Isus este capul, iar ucenicii lui, adică toți credincioșii lui, sunt trupul. Hristos întreg, cap și trup într-o desăvârșită unitate. Trupul lui Hristos, biserica cea vie, este prelungirea capului Hristos. În lume, avem aceea slujbă și suntem de aceea slujbă să fim trupul lui Hristos. Dragul meu, faci tu parte din trupul lui Hristos? Dacă zici da, atunci trebuie să se vadă în tine trăirea și trăsăturile lui Hristos. În versetul 19, Domnul Iisus spune... Și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Domnul Iisus a pus deoparte, s-a sfințit pentru noi, credincioșii săi, iar noi trebuie să ne punem deoparte, să ne sfințim pentru El și pentru cei la care ne trimite El. Această sfințire nu se poate face decât prin adevăr, prin cuvântul Său. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Să ne ferim de curvie, scrie la 1 Tesaloniceni 4 cu adică să nu umblăm în două părți, dacă ne-am predat Domnului, să fim numai ai Lui, să dispună numai El de viața noastră în orice timp și în orice loc, și numai cuvântul Lui să-L ascultăm și numai de El să ne lăsăm călăuziți, să nu fim amestecați cu lumea sau cu cele din lume. Domnul Iisus s-a sfințit pentru tatăl prin faptul că prin moartea lui s-a separat de lume, s-a răstignit față de ea. S-a sfințit apoi pentru ucenici, căci jertfa sa este prilej de mântuire și de desăvârșire pentru toți. Urmând pilda aceasta a lui, ucenicii se sfințesc pentru el prin răstignirea lor față de lume și în felul acesta propăvăduiesc tuturor păcătășilor Evanghelia Mântuirii. Faptul că ucenicii sunt trimiși în lume dovedește că ei nu sunt din lume. Adevărul cu privire la Dumnezeu Tatăl fusese înfățișat în persoana fiului și prin cuvântul pe care îl vestise el. Acum fiul va merge la Tatăl proslăvit de el și el se așează, pune deoparte, se sfințește, dacă vreți, în loc de a rămâne cu ucenicii săi. Această punere deoparte în slavă Ajunge un mijloc de sfințire Pentru ei Pentru că starea slăvită Pe care Domnul Iisus a luat-o Arată adevărul Astfel ucenicii și noi astăzi nu avem numai cuvântul Tatălui Ca mijloc de sfințire Ci și vedem pe Domnul Iisus om slăvit Arătarea gândului lui Dumnezeu Cu privire la om În care strălucește toată slava lui Dumnezeu Dragoste, lumină Sfințenie, dreptate, adevăr Privindul astfel, zice Sfântul Apostol Pavel Suntem schimbați în chipul său din slavă în slavă Astfel se împlinește Sfințirea prin adevăr Arătată de Hristos în slavă După ce El a înfățeșat-o pe pământ Prin cuvântul și lucrările sale Nu mai suntem din lume După cum nici Hristos nu era din lume Având însă viața veșnică avem ce avea el pe pământ, și anume legătura cu tatăl, cu dragostea lui, legătura cu pacea tatălui, cu bucuria lui, și îl avem pe el însuși în cer. Avem însușirile lui pentru lucrarea și slava lui. Iubiți ascultători, iată ne la încheierea programului I197 din partea emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Știți vorba aceea românească, Ferește-mă, doamne, de găini, că de câini mă apăr eu. Aceasta are o mare aplicație în relațiile noastre cu lumea. Satan nu vine să ne spună să trăim o viață imorală. Știe bine că așa ceva am refuzat cu toată scârba. El vine însă cu lucruri aparent inocente, cu plăceri din lume care n-ar fi neapărat păcătoase, dar prin acestea își face o treabă, își are un rezultat mult mai eficient decât dacă ne-ar ispiti cu lucrurile imorale. Aici intervine grija noastră, aici intervine spiritul de veghere. Trebuie să ne ferim de tot ceea ce este în lume, indiferent ce etichetă poartă sau cum o calificăm noi, morală sau imorală. Tocmai lucrurile acelea din lume care sunt inocente la prima vedere sunt mai periculoase decât stările declarate imorale prin aceea că ne dau o liniște oarecare că suntem la adăpost, liniște în spatele căreia satan își poate face lucrarea lui liniștit și la urmă când vedem cât de departe am ajuns, de multe ori este prea târziu și aproape imposibil să ne mai întoarcem. Domnul Dumnezeu să ne facă harul, să nu uităm, noi nu suntem din lume, lume cu tot ce are ea mai bun și cu tot ce are ea mai rău, ci noi suntem cetățeni ai cerului. Dumnezeu să ne binecuvânteze cu înțelegerea aceasta și așa să trăim pentru slava Lui și pentru fericirea noastră veșnică. Amin. Fugi de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 ești de două ori tu facei bine că curent, curând curând pe noi că curând curând pe noi Domnul nostru vine că curent, curând curând pe noi că curând curând pe noi Domnul nostru